Andal san Andal san Andal san Andal san hadis 16 poglavlje. Babu te shahud. Poglavlje o te misli se te i učenju te hjata. 116. hadis Abdullah ibn Masud radijallahu anhu hadhi 'alama min rasul allah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud kafi bayna kafayhi kama yu'alimu min surat min alquran kaje odlehme sura allah anhu poučijemo allah poslanih sallallahu alaihi wasallam poučijemo allah poslanih sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud njegove dvije shake znaci uzeo ga poslanih sallallahu alaihi za njegovu ruku za shakom držao Kao kao ma ni tako me poučio kaže kao što me počavao uh, suru iz Kur'ana što znači ti davo je značenje bitnost pa je on da spomenu uh, taj te şehud at-tahiyatu lillahi was-salawatu vattayyibatu es alayka ayyuhan-nabiyu wa, wa, wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alejna wa ala ibadihil ibadi salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah abduhu wa rasuluhu. To je taj tekst. Tehiatu, odnosno najpoznatiji vidimo posle govoreučnjaka o tešehod tehiatu. Kako je u lapsin, uh, ida qa'ada ahadukum lis neka kaže At-tahiyyatu lillahi. Od zekar ila ahirika ispomenu do kraja ovaj hadisa. Također u tekstu hadisa kaže, došlo bo fihi u, had, u hadisa kaže, fe innekom idha fa'altum dhalik fe qad selamtum ala kulli jer vi kaže kada to uradite, uh, poselamili ste svakog dobrog roba na nebesima i na zemlji. I takođe došla u rivayetu, a deteks vadisa, u feh fa li takhayyar min al Kaže i neka uči, izabere odabere odmeseli, meselja, od šta hoće. Neka je zaviro dovikoj hoć. Mislim se dova kaže posle tehjat koja se uči dova, na tudov se misli. U danom znači ovo je hadis, ovaj uh, ovaj hadis ovde izabran i spomenut i dobro je da izabran ova rivayet, znači ovo je najpoznati uh, oblik forma učenja je Tehijatu u namazu. I malo potrebu da prevodimo ovo, šta znači? Šta znači Tehijatu? Lillahi, wassalavatu, vate ibatu. Tehijatu, pozdravil, tako? Salavati, znači šta je salavati? Šta je salavati? Dove, dove. Salavati, dove. Imamo salavat od Allaha, od Melika, od ljudi. Na to to to su pa knjigama, komentarima. Kada da Allaha dželal šanu selavat na poslanika, selavat selam. Ovo je selavat, imamo Allahu, selavat poslaniku, selavat ljudima, el' tako? Kada je selavat od Allaha dželal šanu prema poslaniku, šta je to? Senauhu in de melale ala, da ga pohvali kod najuzšeniji skupi meleka. A kad kažemo da Allahu je lešano pripada salavat. Šta to znači? Šta da pripada? Ba što? Ta i baš šta znači? To je došlo u hadithskom u komentarima od muslima, in je Allah je tajibun. Allah je šanu tajib. Prevodi s kod nas je dobar, Allah je lijep. Ne, tajib u stvari znači munezih. Očega, munezih da je čist od nedostataka i mahana. Allah je šanu To je kod nas prevodi dobar, lijep. A u misli se da Allah je savršen, čist čist od svih mana nedostatak. Assalamu alejk e ayuha nabiu wa rahmatullahi wa barakatuh. E, znači ovde se e, donosi ovaj selam se vjerovjesin sallallahu alayhi wa, wa sellem <coughs> sa ovim potpunim selamom wa rahmatullahi wa barakatuh. a onda se donosi selam selam alejna wa ala ibadillahisalihin donse selam na Allahove robove dobri i e, šehadet se onda izgovori. Dva šehadetena, šehadet, la ilah ilala je šehadet, da je Allahov Allaho rob i poslanik, salallahu alayhi wa sallam. Zanimljivo vode nakon smrti poslanika, salallahu alayhi sallam, da se ovako izgovara, eselamu alayhi ke e iha za vrijeme njegovog života, ima smisla, tako. Ali nakon njegove smrti, da li je trebalo reći eselamu ala ne bih u trećem licu ili da se ostavi u drugom licu ovo je dokaz onima koji danas kažu je eselamu alaike ja rasulallah kada izgovori to govori, čak zapišu eh, kao da nas kao da on sa selam i da nas čuje poslanik sad selam kažeš to je dok, dokaz ja, kažu, ti učite hijatu učiš učite hijatu ako ti u Tehijad uciljaš da govoriš poslaniku sam sam da to on čuje a on te ne čuje i tako dalje ili čuje zato što se prenosi salavat selam se prenosi meleci prenosi poslaniku sa lalavom selam Uglavnom, ovaj prevagno je kod ashaba, kod većine ashaba a to smo uzeli poslije tabijini da je ispravniji da se ostavi ovaj tekst ovako kako je došlo od poslanika sam znači dok je bio živ i nisu htjeli da promine E, ima govorak od učenjaka koji su govorili o tome da, da, da su neki smatrali, od dolemi od učenjaka počeva da shabata vina, koji smatrali da ovdje treba promijeniti u tečem licu. E, većina je e, bilo na tome da ostavi se ovaj izvorni, ovaj izvorni dio gdje se obraća poslanikstveno srednje, kao da je živ, da je prisutan. Uglavnom, ovaj tešeh od ovdje, Uh, naravno, u, u, u, u donjem tekstu hadisa je spomenuto uh, da je, da sa ovim uh, selamom se selami svi dobri robili na besme na zemlji. Misli se ovaj drugi dio ovdje nakon poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Što se tiče tešahuda, odmah da znamo, znači da je došlo uh, forma, Forma učenja te šeho da je tehijat u namazu došla u raznim oblicima. Nači ovo je jedan od oblika koji smo mi glavno naučili. Ovo je onaj oblik na kojim su, na kojim su imam Ahmed i Ebu Hanife. Pošto mi ovdje Hanefije tako smo i naučili i uzijeli ovdje Abdullah i Mesuda o, o, o ovaj oblik koji je zašao u Tefakon Alihi dok drugi oblik je uh, kod ostala dva mezeba i drugi oblik se koristi znači kod Ambelis koji nefisko koristi ovaj od Ulajme Suda oblik forma tehijatu uh, skupne učenjaka smatra da je ovo najbolji i najobuhvatniji znači, uh, fu, naj, najbolja najobuhvatnija forma učenja tehijatu znači koja se prenosa od Ulajme Suda kaže Imam Tirmizi ali ih il amel inda aktara Uh, da se ova forma tehijatu, da se po njoj radi ona se uči, kaže to, to se radi kod večinje učenjaka. Mina sahabeti od tabijin. Oda sahaba i tabijina. Kaže uh, muhadis al-bezzar esahu hadithin fi tešehud uve hadisoj bi mesud. Kaže najverodostojniji hadis u forme tešehuda je ovaj hadis od bi mesuda. Ruvje min nejfi va iširin tariqa prenosi ne kaže od 20 i nešto u 20 nešto rivajeta. Kažu wala yu'lamu fi tashahudi athbatu minhu wala sahwa Nije poznato da po pitanju te shahida forme te shahuda da ima vjerodostojni hadis znači da ima athbatu wala niti vjerodostojni niti poznati ravije. Wala ashharu rijal, niti poznati ravije koji prenose formu te šehude. Vala šeddu tadafur, en bih kestretil sa nidu turok. Niti ima, kaže, hadisa, koji je podupen sa više rivajeta, sa više rivajeta, kao što je ovaj hadis koji potvrđuje ovu formu tešehuda. Kaže Ibn Hađer, la hilafi bine ehle hadis vidalik. Nema razilaženja kod učenjaka hadisa oko ovoga, što je spominu gore, što je spominu Bezari Tirmizi. U amim begavi a to kaže takođe ovo tvrdi imam begavi kaže wa min murajjahatihi annahu mutafaqun alayhi dun ghayrihi a to ga što je ova forma bolja i da je treba dati prednost u tešehude kaže to što je hadis mutafaqun u odnosu na druge forme koje nisu mutafaqun alayhi inaro na to što su što je prednesene od ravija thiqata koji se nisu razlišli oko oko forme ovi Oko forme odnosno određeni riječi koji su presedano uđe u tekstu te shahuda. Ovaj možete neko reč pa dobro znači što toliko preciziramo. Ovaj da znamo drugi rivajate u, u drugim hadisima koji su došli te ja tu koji ima dodataka određene onda tekst kontali ovaj razglj, obično mi nauči jednu formulu. Jednu dovu koja se uči u namazu i to ovaj to tako živo čita živo učimo. Poput ono, onaj, dova onaj andova iftitaha Subhaneke, naučiš i tu, tu učiš i ta život. A dok ovamo imamo još dvije vjerodostojnije dove koji su došli u vjerodostojnim hadismima, a ova čak nije došla u vjerodostojnim hadismima, nego došla u Marara djelahan. Ali eto, tako je uzeli imam i mami Mezeba i da se radi po njima, i omar to nebrekos mi da je čuo od, od, od poslanika, salam selem, itd. I tako dalje. Naci to što se tiče ovog ove forme tešao da sa strane toga a, a, kojim, u kojim rivad, u kojim hadisu je došla. Uglavnom znači ovaj što se tiče ovog znači, ovdje nema ništa posebno vezano za ovaj hadis osim, osim da je to znači da je to, a, da je to način učenje tehijeta u namazu kako kako je spomenuto. E, naravno, poznato vam je da da su sve četiri mezheba na tome da je učenje etahiatu uh, te sehodo namazu da je to šart namaza ruk namaza ali tako jedni kažu vādžb zals kako fkh kako kažu vādžb neki uh, rukn a neki šart. a u stvari se odnosi na jedno, jedno tisu stvari da ako ne proučite etaatu namjerno svjesno da mu je batil namaz mora ga ponovite mislimo odeta etaat onaj za dni a ne onaj nakon dva rekata kao tro rekata četiri rekate namaza Dači uh, i kod Hanefija je to rukn namaza. Osoba kao prouči atahijatu kod Hanefija. Kod Hanefija ovaj znate da učenje salavata učenje salavata nije ruk namaza po Hanefiju. Znači kod Hanefija ko prouči atahijatu te şehud prilikom sjedenja, i nakon toga ustane i ode namaz mu je valjan. Ne, ne mora predan selam, ne mora učiti salavate uopšte. Djesna, pograšan način izašlo. Nije uradio posunetu. sunetu, nije upotpunio namaz, ali govorimo da mu je valja namaz, o tome pričamo. O tome sam već govorili, do, do sam. Andanu